Păcatul. Cu alge și meduze verzi la proră, păcatul ne îmbie și ne încarcă, pe mlădioasa galeșa lui arcă, sub voluptoasa vânturilor horă. Și lunecăm pe adânci mirezme parcă, înveninați de o dulce auroră, spre orizonturi care ne devoră, de unde nimeni nu o să se întoarcă. Și ne topim în zările otrăvite, Arși de talazul spart în diademe, Străpunși de arome tari ca de cuțite, și în vântul cald și putred care geme Treptat blestemul nopții neînghite, Cu ochii întorși spre stelele supreme.